В кутку сиділи якісь селяни, скромні, похмурі, немов чужі горожанам. Сулейман вступив із ними в розмову. Вони оповіли, що привезли хорого, одержимого злим духом, Меджіна. Вже п'ять літ не ходить, і з того саме часу, як мало не згорів на пожежі. Сьогодні на Айзізі будуть молитись деревіші, то, може, виблагають йому полегкість. А зіткнув Сулейман і слухав далі. Бекір задовольнив своїх гостей і підсів до них. "Ну, скоро підеш у москалі", жартували ті з його. Бекір зацмокав та закрутив головою. "Втечу. Зароблю гроші і гайда до Стамбула". Очі в нього спахнули й червоні вуха світились на сонці. "Чорт його знає", гарячився Бекір. "Служив у війську, коли дають домуз" «Їсти!» – До муз свиня. «Розумієш, хитрий який! Зварить із свинини юшку, м'ясо дає своїм, а юшку нашим. Наїж! Чорт його знає!» «Селям, але кім?» – привітався новий гість. «А де Рустем?» а -а -а! Джафер радісно скрикнув Рустем і побіг назустріч. «Так все правда? Ну, розказуй, як було діло!» Рустем потяг його в куток. Все розкажу по тому, а тепер маю до тебе справу. І я до тебе в справі. Знаєш, Осман зрікся грати у твоїй комедії. Як дізнався його батько, який зміст п'єси, так і насів на Османа. А той дурень злякався і не хоче грати. Ну, все байдуже, десь знайдемо другого. Завзялись на нас старі. Таке робиться, що страх. Вони нас камінням ладні побити. От побачиш, що наша вистава так не минеться. Пусте. Тут, знаєш, могила тільки поможе. Після смерті старих піде все краще, потішав його Рустем. А моя справа така. Сьогодні приїхав із села один вірний товариш. Треба через нього послати книжок. От ти б і приніс, бо мені не можна кинути службу. Добре, я принесу. А ти приходь завтра, треба порадитись. Рустем мусив покинути товариша. Нові гості вже його кликали. Та не встиг він поставити на стіл філіжанку, як хтось гукнув знову. «Рустеме, тебе Айше кличе!»